Kassets 7, 17, hemschig, hemschig, hemschig, hemschig, Peterburg von Scholemarsch. So hat sich an geplägt der Oiberflag von der fabrikierter Gass. Es hat sich an geplägt die Eier darum zu beimen. Und Milken hat sich gevundet, als Peterburg steht wie jeder Stutt auf Werd und nicht auf Schnee. Der Tuck ist gewein als Seiner, als Soniker, als Freiliger. Menschen sind glücklich gewein, haben heuch gerät, gelacht und sind flinkere gegangen wie ein anderer Schmruh. Du und dort hat mir bemerkt schon, wie einer und ein zweiter hat sich bei Wissen geindig über der Gass ohne Pelz und ohne Überzieher, was das hat verwundert nach so langen Winter. Mirken ist euch aufgemundert geworden von der freien Frühlingsluft. Der Frühlingswind hat verjuckt von ihm die unangenehme Erinnerung von dem Besuch bei Helena Stefanowna und hat ihn mehr hereingetrieben in der alläglichen Stimmung, wo sein Mutters Brief hat man auf ihn umgeheucht. Er hat genommen einen Einspanner und geheißen sich führen in sein Fütters Kantor auf Nevsky. Wenn er hat gehalten das Kastel in der Hand, hat es ihm schon nicht wie früher der Mund und eine tote Hand von der Schule mehr raus, nur und etwas Lebedingst. Nun ist ein heiliges. Nun kann man bedarf, wenn man sei gut, aufpassen. Mein Spruch ist relativ jäß, hat er sich getracht. So ein Papatschkin, als man soll sie einschließen in Kasse. Und bald schier ist er vergessen. Wie er soll, hat er es gekonnt. Mamatschkes Brief. Hat er sich mehr verwundert auf den Futter, als er beißt es ein auf ihn. Den Futter in der Kantor hat er schon nicht mehr getroffen. Hatschus ist noch gewöhn, ein Stückzeit, fahrt er im Tagschluss. Man hat ihm gesagt, dass er so ärgert, wo er rausgefroren hinter der Stuhl. Er schlug sich mit der Dei zu überlassen, das Kessel beim Futter auf den Tisch, zu mitnehmen es mit sich. Bestimmt mitnehmen es mit sich in der Weile es überlassen bei Nienetschken. Sogen ihr wegen die Briefe? Zunächst hat er sich geschlug mit der Dei. Bestimmt, ja zu sogen. Es wird sie interessieren. In Hochalmen bedarf sie Wissen davon. Er hat genommen an Droschke er und er fuhren zum Advokat. Es ist schon Zeit gewesen zum Empfang. Er hat angekommen zum Advokat oder gewollt er reingehen zu Nienetschken und erzählen ihr wegen dem Brief. Nienetschke ist euch in der Heimlichkeit gewesen. Das gewesen Gabriel Chamowitsch, umgekommen mit seinem Auto und er geht zusammen nach euch gefahren, dachte sich auf ein Spazier. hat g'sogt das Dienstmädl Annuschka. "Wott es odr getroffen sei, ruft er, daß sein Futter so verfuh mit sein Neuter zu Ninnitschken und sie Ärge zu mitnehmen, da hot es doch smul ganz anders bariert mirkinnen. Er isch gebliibn von der Neis, wie es voltaps gwenke scheint, a neusche gewöhnliche Sach. Und dus wos de Zoon hot jetzt das so breite Licht heringeschein durch de gröisse Fenster und dus was er hat bemerkt hat auf dem Weg, dass er mit Kerl schon über dem letzten Spur vom Schnee von den Päderburger Gassen durchs Hals, durchs Plutzendicke Erreusfuhren von seinem Futter mit seinem Kalle, hat ihn gemacht, mehr verwundet und befremd. Er soll als der erste Frühlingsstück, wo sich er plötzlich bewiesen hat in Päderburg, hat noch mehr verstärkt sein Schad, wie der Frühling wohl gewinn erschützt, zu seinem Futter, zu seinem Kalle, in der Verschwörung, wo es Werdo gemacht gegen ihn. Und das, was es ist, hat er gefragt sich allein, wie es wollte, ob es äussergewöhnlich ist, wie es geschehen. Es hat sich ihm mit der Mühle ausgedacht, als die ganz schnunte Freundschaft, wo es sich so eng geschlossen wurde zwischen seinem Futter und seinem Kalle, durch die kurze Zeit von seinem Schiedach, quälten sich er auch alles von reiner Bespurtigkeit gegen vielen, wo es sich er so plötzlich der Begten seinem Futter selb seinen älteren sein denkschaff noch ein heim wie mirken pflegte sich bis ins neue stadje der kleine und große aufmerksamkeit wo sein futter schenkt sein karl trugen aber fremden nicht erklärten charakter und stammen von seine verdorbene unklorosändige instinkten a hitz hat er reus geschlagen auf sacharis leib was hat gemacht sein hemd zu geklebt zu sein heut »Anazgat es im Parfum.« »Was ist das? Bin ich Mischüge geworden?« hat er sich so geprüft, beruhigen. »Das sind doch nicht der losbare Gedanken.« hat er sich klar. »Ich gebe uns in den Rücken, nicht anders.« »Was ist das, Herr Selers?« »Ich will ihm daher gehen wie ein Hund.« Er sah schrecklich vor, durchgelaufen durch sein ganzes Leib und gemacht aufzitternd jeden Tropfen Blut in seine Oderen und hat dreißelgegeben seiner Ewerin, wie es volt wer seine nackte Nerven ungerehrt. Er hat mit der Mühl alles gesehen, wie es volt wer ein Feuerhang aufgehoben von der Geschehnischen. Mametschka und ich, mir sind eins, ich trug Mametschkas Geurung. Er hat sich gewollt, während gegen den Gedanken, gefiel sich, wie es hat wer am Schagumhändel auch aufgeworfen auf ihm, in der Wille saubtreißeln. hat er starker betont den Herr gesucht das schreckliche Wort der Hagenen wie ein Hund der Hagenen vor allem denkt innerlich hat er gewusst dass das eine heule werde also bei ihm ist das wehren sich und das prüfen er uptreißen von sich dem ungeworfenen Geur er bleibt in ihm aber der Lippen haben noch gehalten in neuen Überraschungen der Hagenen wie ein Hund der Hagenen er ist gestanden wenn er rot gerät, siehte vert ein Kordo zwischen den und der Aufnahmzimmern in der privater Wohnung von dem Advokat. Er hat gewusst, dass jeden Augenblick kommt Vera Reusgeme von dem Advokat zu spreche und ihm bemerken soll stehlen. Es hat doch mirk eine neues geducht. Als allem muss nichts können, eruplesen seine Gedanken zu sein stehlen. Es er schar Olga Michailowna rein, könne Reusgeme von ihr Zimmer in dem soll treffen. Und es ist gewesen der E-Mail für Olga Michalowna, wo es sich einmal rausgenommen hat von seiner Verleuernkeit. Er ist auch einer der zweiten Aufteilung der Wohnung. Wie es halten sich häufig die Klienten. Man kann auch etwas zu tun, kann auch wegen etwas anderes zu klären. Eben, wo es sich anders vernehmen. Es ist auch er reingegangen in den beschrittwürdigen Empfangzimmer, wo es er auch gehabt hat mit dem ersten Helfer vom Advokat, Jakob Schmulewitsch Weinstein, weil ich in der Rutsch an ungetroffen sitze und denke über ein paar Akten. Oh, ihr seht es, Jakob Schmulewitsch, ruft sich Murke nun, oder steunte. Wir wollten zum ersten Mal bei der Gegend noch eine lange Verlosenkeit. Gut für sich habe ich er getroffen. Ihr wollt sagen, wir müssen bei der Gegend ohne mehr. Er ist sehr wichtig, zu besorgen. Das meint ihr, antwortet Murb Jakob Schmulewitsch, nesch eyfäubendig sain bunen fun de papieren reus in welre rots er gehat eingegrosen mir sene doch schavese hat zu gegreiz zu heir abwegen zu gegreiz zu meiner wegern wundert sich mir na ja men sucht doch as ihr et partie zu ändern eier professie eier ganz art leben oh dus meinte er. jo jo ich hob et partie zu ändern mei professie mein ganz art leben jo jo stammt für sich mir In Philosophie haben wir verwunderten über Sein zu Streit geklagt. Kapitel 6: Der Gerangel mit dem Masel. Mirken und Dunger haben zu spannen über die Petrerburger Gassen und wie sein Gedankengang wohl sich gewendet verplontet in der Phrase, was Jakob Smolowitsch hat in seine Gehirne reingeworfen, hat er gehaftnen nein überhasen, was sich die werte. zugegreift zu meiner Wege. Wie zu Le Hachesim, wie es hat sich im Haus gewesen, hat sich der Tug bei einem öffentlichen Gewalt endet. Der Tug ist gestanden als Söniger, als Scheinendiger, ein Bucherischer. Der Tug hat sich gefreut mit den Menschen und die Menschen haben sich gefreut mit ihm. Die Fähre sind flinker gelaufen über den Brick, die Menschen sind schneller gegangen und alle haben sich ergezwo geeilt, zu einer großen Jammtüft. zu welchen er ist nicht gebeten geworden. Als er mir ging, ist er rausgekommen von Isakijewski-Platz, hat er sich verwundert, wer ist diesmal so breit geworden und so groß. Und noch eine Sache, Piotr's Denkmal in der Isakijewski-Kathedral stehend in einem Wald mit Bäumen. Von wann haben sie sich durch Bäumen genommen? Jeden Tag und durch den ganzen Winter ist er zweimal durchgegangen durch den Platz, Und keim man ich bemerkt, als es gefinne sich do bei mir, un nit steins so hoige, wie a mutter sa han, vol so upgewaschen, upgezogen dige. Seire bezem dikt zweigen, warf ma schotten dicken eidl geweb, von a netz, über der von schneider frei der ert. Er reitzer por halbti reif über die nete zweigen. Die welt is mal frei. um greus und, und schein zugegreift zu meiner wegen halts ist zugegreift von meiner wegen ein punkt das soll wie dort in katur bei meinem vokat wird sich weiterführen dem empfang a er tuck nachdem wenn ich will im verlassen als er soll wird es auch weiter stehen weiter leben a tuck nachdem wie ich willer wegen hat er getracht aber wo verleg gehen hat es er gekrei Um Geweih zu verjugnen, bis von sich nichts zu klären, hat er sich gelassen mit den Strommenschen. Alles hat geeilt zu Nabrechnia, zu Danieva. Auf dem Berg bei Danieva, über der ganzen Breit von der Trojitski-Brig, über der ganzen Lenk von der Nabrechnia, von der Winterpalation bis weit herab, ist Geweih umgestellt, mit massen Menschen, wo so ein Betrachter-Spiel von der Grieseis über der Nieder. Es war ein Spiel von Giganten. Ganze Eisbergs sollen umgekommen zu schwimmen und umgeschlugen sich eins und andere bei den Bokkes. Andere Eisberge haben blockiert für sie den Weg zum finnischen Ausguss, hat sich einer auf den anderen aufgeglitscht, ein Berg auf den anderen, hat sich ungeheuer mal gerangelt von einem Krieg mit dem anderen, welches starker gewesen ist, schwerer und mächtiger, hat ihr schwachere Havete untergedünktem Wasser zugrüstelt zu und gemacht zu schwimmen. Die Menge Menschen, alt und jung, Männer und Frauen, sind alle verhaftet geworden von dem gemeinsamen Spiel, das sie haben bebracht. Mit der sorgloser jünglicher Freilichkeit haben sie sich unbekannte, fremde Menschen geteilt mit den Eindrücken, durchgerät sich auf Heuchlogen. Mirkin hat sich abgestellt und ist Vertrinken geworden zwischen der Menge. Da in der Masse hat er sich verleuert von sich allein, entlaufen sich in seiner eigenen Welt und ist er ihm nicht verhackt geworden, zusammen mit allen anderen, in dem Spiel vom Winter mit dem Frühling. Nur bald hat ungeheben Eckbären in seinem Kopf Wie war ein Mensch, wo es drückt sich auf ihn mit der gefährlichen, geheimen Krankheit, welche man vertraut für keinem nicht und man muss ständig klären wegen ihr. In der Hand hat er gehalten du Silberne Kestelle mit der Muttersbrief, wo es Chalenas der Vernunft hat ihm gegeben. Es hat sich immer ausgedacht, als du Silberne Kestelle ist schon zugewachsen zu ihm und wird schon dort überbleiben bei ihm ein Zugewachsenes das ganze Leben. In Emesson Er hat schon mehr Gunnisch gefühlt, als er halte etwas in der Hand. Im Kopf, in Herz, wie er es anders war, hat er verborgen in der Hand geworfen auf er Leibend von seinen geistigen Augen, hauptvertuschte Bilder, wie er sieht in der Hühnerblät, das Leben, was wird sein, nach ihm. Und es ist wie mit der Mann, wie es vor sich für ihn aufgeben, der Buch. Also hat er klar verstanden jetzt den ganzen Mann von der Phrase, Das sanen Zug gekreiz zu meiner Wägen. Ich verwußn nicht, eigentlich lag es doch ganz recht, ich in Bedarf doch so sein. Das neue Huys von de Mirkins is schon bald fertig. Papatschka und Ninetska, wenn sich dort da reinziehen. Papatschka wird sein glücklich, endlich gefunden a Heim. Ninetska wird sein glücker. Auch am Michaelovna wird sein glücker. Alles sein glücker. als wird er so sein wies bedarf zu sein no ich bin nicht zufrieden er darf ich er weg ein er wird er weg gehen wie er windel jet vorbei blosen alles übergevet überbleiben die gas wird sein dieselbe menschen wenn sich weiter eilen bei Olga Michalonov neun stub wird sein wir to mit die mabel wenn weiter stein auf sei rot die große schafes mit die akten Die Klienten von der Provinz werden sitzen in im Korridor im Wartzimmer. Er um sei, wird sich Boren Jakob Schmulewitsch. Der berühmte Advokat wird sein aufgesündert in sein Kabinett. Nun alle werden warten mit einem auf der Tür vom Kabinett, wenn, wenn sie wird sich helfen. Olga Michalowna mit ihr Weißleib, dort hinter ihr Schwarzkleid, mit ihr auch gebrühen im znießdicken Kopf, wird sitzen in ein Hotel, in ihr belebt Winkel und betrachten a Kaffeetätsen abbilden oder an andere Matronele wie Slavog um Gregorevic vor dir gebracht. Erst wird sie dabei sie im schmeicheln in der Engländer, weil sie schmelzen vermach ist. In ihr Boudoir wird sich nur nicht gehalten nach der Arompelger nach für der Bahn mit ihrem gekräuselten Locken leisen an um anständig Buch, was der Tanzkritiker hat dir rausgebracht. oder sitzen irgendwie er zu verborgen in einem abgesinderten, weiten Zimmer mit ihren Freunden, die Blonde greifen, und küschen sich dort, oder tun andere intime Sachen. Sein Vater wird den ersten halben Tag wie ständig sein Beschäftigten sein kann, zu sich entschlossen stehen. Nach dem der leidigen Depots wird er verfahren nach Nynitschka mit seinem Automobil in sich herausnehmen. Sie so wollen sitzen in einem Kabak, »Ergendswo hinter der Stutt und trinke einen russischen Schnaps.« »Verwusst, darf ich nach Kobach und trinke russischen Schnaps?« Er hat sich nicht gekonnt befreien von dem Bild, was zulieber Kapriz von seiner Fantasie hat sich im Haus gemult. Oder öfter, wenn sie schon wohnen, dann sind wir zusammen in nahem Haus, sei beide, verwusst nicht, wie er so vertäußt in das neue Haus mit allen Sachen. Was Name Grigorjevic hat für sich eingeschafft, Und wie wird euch sein Seier zusammenleben, dem Futter seinem mit Jinnitschke? Das kann er sich nicht vorstellen. Und ich will sein, ich will nicht sein. Die Hand, der Fuß, die Seite, was ich habe und der Körper meine, wird nicht sein. Er wird anders sein, wie anders sein. Nein, es wird von ihm etwas anders werden. Er kann sich bestimmt auch nicht vorstellen, Zu sein gesunder Lebensinstinkt verstellte er sein Eugendusbild, wie er sei, im Körper wird äußern sein, ich, wenn er nicht sein wird. Anstatt dem will er überschreien sein Pardunisgefühl mit dem Engländers philosophische Berechtigung, welcher er schreit gemacht, er ist heuer. Als ich bin ein Flieger, wüsst du dich, wenn ich will, schon ein bisschen winziger will? Als ich bin ein Gräsel, weil ich aufgewischt wäre von der Erde, ein bisschen früher. Ein 100 Jahre Rimm von heute, in 20 Jahren, ein Tag noch mein Tod, ein Schuh, eine Minute. Was wird mir sein, der Kielig? Sie ich habe ausgelebt, die ganze Portie, 70 Jahre, sie habe ein Viertelportie, noch. Und für die Menschen, auch du herum, für die Menschen, die stehen, auch du leben mir, existiere ich doch überhaupt nicht. Er soll viel Milliarden Beschäftigungsleben auf der Welt und keiner weiss nicht, ob ich lebe ja oder nicht. Wo ist es, ich lebe es, ich lebe es faktisch oder nicht. Er kriegt ein Wasser, erholt und sieht, wie es kommt, um zu schwimmen, ein umformtes Kante Stückeis von einem mächtigen Kreuz. Das Stückeis hat getrunken auf sich Spuren von einem Dorf zu von einem anderen Geschiff, und Stückeholz seine gewähne eingefroren in ihm, und andere menschliche, gebräuchliche Obwaffen. Das Stückeis hat herausgerufen Aufmerksamkeit bei vielen Beobachtern, weil es hat der Mond, als es kommt von einer menschlichen Geschichte. Er hat sich gedacht, wenn ich war, sich also jetzt in Wasser rein, wollte es Punkt gewähne Zeit, als das Stückeis soll mein Leib zerreiben. Es wollte öfter ein Stück von mir mitgeschleppt mit sich in seinen Gang. Und will ich, als es soll mir begreifen, bedarf ich sich schon in den Zinten raufwerfen, als nicht, will ich es verspätigen, es wird schon wegschwimmen. Er hat sich noch einmal eingekickt in der Größe Krie, was hat sich für ihre Schwierigkeit und Spitzigkeit umgeschöpft an anderen Stücken. Ihre Spitzen haben sich genetzt im Wasser nach ihrer Oberflache. In der Mitte ist die Wege unverkehrt und hat ausgesehen, als ob er es wollte, noch ein Gewege gesteckt in einem menschlichen Geschiff. Man hat noch angesehen, um der Räuf war ein ausgefahrenes Weg von einer Schlitten. Ein Stück Holz hat sich gewalgetet auf ihr, auch Schäden von zu brochenen Tellen, ein alter Torb und Streu. Und auf geht der Geschiff, wo es hat gelebt hat auf einem schwimmendicken Stick, hat bei ihm auch ausgerufen eine Sensation von Leben. Er hat gesehen, ein Dorf und Winterschlitten sind gefahren auf ihm. Oft haben Menschen sich Menschen geliebt auf ihm. Und aufgetauscht das Stück Eis, was er gesagt hat, zu malen sein Gebein, hat ihm zurückgerufen zum Leben. Er hat sich umgekehrt und verwundert sich, was die Welt so lichtig und frei ist, so groß und so breit. Er hat also in dem unendlichen Himmel, wo es sich ausgesprägt hat, als zweiter Zeit nie war. Grüne Dächer von heissen, goldene Turms von Zerkwiss sind in freilich und spielendem Behälter geworden von der Sonne. Die goldene Nudel von der Admiral Deysky hat gespielt im Ganzen wie ein ungezündetes Licht, gefinkelt von sich Strahlen darüber. der Hexenen ergitz wohl in der luften aufgerieben geworden und ausgemischt sich mit der luft der heiser auf jener seite die petropavlovskije festung mit ihre kleusterschpitzen hat heut gesehen wie a kinderspiel in nemsen die ganze äh die ganze welt hat heut gesehen wie a gelächter wie a spiel sagt richtiges großes ehrnstes amses ist nach blaues gewend der himmel der Himmel und seine Unendlichkeit. Wo so dacht sich, hech er aufgehoben sein Gewalt über der Welt. Der Himmel ist euch geweint wie ein unendlicher Jam. In ihm sind euch geschwürmen Kris-Volkens. No, die Kris-Volkens dort oiden sind nicht geweint, man muss es die gekonntige, aufgeschnittene und aufgeweugene wie die Kris-Eis. Das sind ein geweint zusammengeweibte durch Knäueln ruhig. Eine Lastigkeit hat zitterndig und windig durchgefallen wird durch den ganzen himmlischen Geweb, wie ein Wind bloß in einer zusammengefallenen Plachte. In der durchsichtigen leichten Frühlingssphäre hat kein Mammuschesdix wie Erd, Land, Heiser sich nicht gesehen. Es ist ein nachangenehm geworden in der durchsichtigen, spinnwebendigen beweglichen Sphäre. Als hat sich gewackelt wie Farben schimmern. Über der Welt hat geherrscht der Himmel, der Himmel mit seinen schwimmenden, lichtigen und dunklen Wolken, welche haben sich geboten in den Tiefenischen von der himmlischen Bläuigkeit. Einmal haben die Wolken so ausgesehen verdichten, verwebte und vertrunkene, wie schimmerierende Leiber von ungesehenen Brühen hinter einem beweglichen Gewebe von durchsichtigen Vorhängen. In ein Anderschmol haben sie ungenüme konkrete Formen. Es ist gewesen, wie eine Keifebrille, wurde auch rufgeteuert von der Tiefenis von dem himmlischen Lichtjamm und ausgespreit zu trecken in ihre folgenden Geflügelen. Ein Anderschmol sind die Wolken verwandelt geworden in eine Stade gewaschene Schöpfen, geflügelte Schöpfen, die heulen auf ein Himmelfeld und trecken in seiner Federwold. In der Luft hat er umgeschwebt ein Netter, ein Reuter feilchen Netter, ein Reus gehutend von nackten Beimer Zweigen, von dem Maul von der Befreit erährt. Ein Netter was hat ungetrinkt in jeden lebendigen Nefisch mit Lust in euch ungetrinkt in dem kranken Zachari. Seine Uderen sind ungegossen geworden mit Blutkeuches, seine Muskeln mit Reischig, er hat auf er viel dem Tarn von seinem Blut von seinem lechzenden dicken Blut auf dem Rand von seinem Mäul. Nein, es ist nicht gleich ein er Tuck zu a Jure. Durch jede Minute beneit sich die Eibigkeit, durch jede Empfindung der ganze Schaffungsprozess, durch jeden Zitter der Herznerv von der Welt. Das ist Leben, Eibigkeit. Wer sucht ein Fliege? Ein menschlicher Rudler mit ungezäumten, unbegrenztem Willen. der Menschen verschaffen geworden von Leben. All das Übrige ist kränklich, plogenisch und pardones. Ich, Zachary Mirkin, herausgeworfen er durch ein Zufall von einer Tommel in Leben herein, bin der Zweck und der Ziel von sich allein. Ich bin die Welt, der Universum, der ganze Schaffungsprozess. Durch jeden Ort in meinem, Oten die Welt, durch jeden mein heischig der weg da holben sich heischig wellen über da welt in der luft und jetzt, da fiel ich da fehlicht dem heischig ich las im offen in alle meine ordenen öffnen sich mein blut trinkt von dem heischig bis zu schreck nein bis zu der bewussten gar nichtigkeit und er hat aufgegeben dem mail auf seiner heut kemmler zu trinken ein getrank wo sein eingeschlossener heischig dort entnimmt hat es freigelassen. Er hat gegeben eine Worte, er um ruft sich eine Sicherheit, er reist eine Ruppe auf sieme, auf eine lange Verkass mit Flaschen, und der Getränk ist gekommen. In sich hat er jetzt gehört, Olga Michalowna, ja, Olga Michalowna allein, ein Nagel, ein neues Gebetene, mit ihren starken, dicken, mutterlichen Brüsten. Sie Halszimmerin mit ihren festen Ohrens, er der fiel die kielkeit und die glattheit und die weichkeit von ihr leid von ihr reifengefall der wittenbeur wo er sich ständig in sein geheime fantasie vorgestellt als er zittert dort unter ihr seidenschwarz kleid punkt sei wie rembrandts bild dayana welche liegt da nackte auf ihr weichen kissens und wartet auf ihm schon lang fleckt der rubstein bei dem bild in seinen behaltenen Gedanken sich ausmohlen etwas. Erzählt hat er die Gedanken freigelassen und es ist gewesen, wie das milchische Blut, wo es eingehalten, eingeschlossen und vermacht gewesen ist. Er hat sich aufgehabt, mit der ganzen Kraft abgerissen sich von den Käten und hat ungehoben zu wirken in ihm. Nein, nicht sterben, verwehmens Bequemlichkeit. Ich will ой фодерн ой фодерн מיי леבן פון אייך און נэмען מיר שולט פון יעדן איינעם וואס האט מיר אפס צו געבן קאנאשעס קרופּלן און שוואַךקייטן פאפּטש גארט רעכט אנערזוי פאר דארף איך טון איך בין א אמריקן גענוג שוואַך געווען eingehalten und sentimental zeit aufzuhören ein kind zu sein a schwache sentimentale zeitzuforderung von lebens des seinege Und mit dem Ohr hat er da viel die Schwierigkeit von Silber und Kesterle, mit dem allem, was er so enthalten hat, in, in seiner Hand. Und es hat sich ihm ausgedacht, als Ottos Kesterle ist er in allem schuldig gewesen, wo er es so schwach und kindisch gewesen besitzt, wo er es gar nicht gewagt und es gar nicht dezidiert gewesen. Es hat ihm ungenümmener Verlangung zu befreien, sich von dem Kesterle. Gedacht hat sich ihm, als er drückt er um das Kesterle in sein Hand, sein ganzes Leben, von ersten Tag um, seit er ist geboren geworden, bis jetzt. Und das Kesterle hat ihm in allem gestellt, Zeit, Zeit zu befreien sich davon. Er hat gewollt mit einmal ein Rupfhafen von sich, er die Ungesehenigkeiten, die er sie ihm zugehammert und zugebindend zu seiner Mutter, hat er genommen das Kesterle mit alles, was er so enthalten sich enthalten hat, und gegeben ein Worf auf dem Wasser rein, zwischen dem Krieg ist Eis. Es hat sich übergekollet auf dem Weg vom Fallen, und jeder der Brief haben noch Zeit gehabt, ein Räusch zu fallen, ist es schon verschwunden gewesen, zwischen dem Krieg ist Eis. Gott meine, was habe ich getan? hat der Räusch geschrien, im ersten Augenblick verschreckt, noch in ein wenig, hat er viel oder Erleichterung, und eine Befreiung, wie mit einem Tag, weil sich etwas geendet hat, in etwas sich ungeheu. Menschen sind aufmerksam geworden auf den Pfau von Kesterle, um nicht ungeheu zu gucken auf den Waffen, für die Auszumeiden menschliche Beobachtung, hat er ungeheu flink wegzugehen, ausgemischt sich mit der Menge, die so geströmt zum Nevsky-Prospekt. Der Nevsky ist noch mehr gewesen belebt wie die Nabreschnaya und die Trojitsky-Brick. Es hat sich gedacht, als ganz Peterburg befindet sich der Märchentuch von Frühling unter Gas. Über der ganzen Länge von Niewski, wo es sich noch gewesen ist, als spielte freier Platz sind gestanden, Keunen bei aufgeschlugnen Beidler und haben gekauft, bei Mutter Pessacheier, verschiedene Wursten und Fleischen, Leckerlach und Kirchlach und andere Süßkeiten. Pohren, Pohretis, Balmaluris haben um verkäuft heimisch gemachtes Spielwerk für Kinder. Lalkes, Sellner, Hils und Eier. Kinder haben sich gefreut mit dem Spielwerk, Weiber sind gestanden und gedingen sich mit den Sochen. Und Männer haben gekügt auf sie mit Frühlingsdor Wachter verlangen. Der Päser hat sich ungehäuben. Kapitel 7 Der Weckt Blut Als Mirken sei heimgekommen am Miede mit der Neusgemattert und der Schumme, hat er gefunden, ein Brief auf Warten auf ihn, geschrieben bei Schütfes von seinem Vater und seinem Kalle. Er rausgefuhren nach Novaya der Revna, der Covid-19-Märchen-Frieling-Türk. Sie wollen dort bleiben zu messen. Verfuhren nach ihm. Bei der Eure wurde nicht getroffen in der Heim. Nicht anders, nur er soll mitnehmen Olga Michalowna in einer Farm Gedenken im Automobil, auch rausgekommen zu sein, wir seien warten auf ihn. Nienetschka hat zugeschrieben, Zacharyoschka, Taira, sei nach einem Stub, als nicht, will ich bei sein. Und mit dir wird Mametschka mitkommen, du kannst bei ihr alles spoilen. Das Dienstmädel hat ihm gesagt, als von einem Advokat hat man zu ihm schon einige Mal umgeklingen und Olga Michalowna hat sie wissen gelassen, dass nichts anders, als ob er wird noch nach Hause kommen soll, er gleich kommen zuvor, hat er umklingen. Mirken ist ein Minüt geblieben, stehen überrascht von der Neues. Er hat ein Minüt gezweifelt, was zu tun, und wieder gehabt das Gefühl, was er hat ständig gehört, wenn er sich zugerührt zu seinem Vater, wie ein Kind steht bei einem großen Ballon und weiß nicht, wie ihn umzunehmen. Bald hat er sich allein gesorgt, gewiss will ich gehen, gewiss, und wegen Fuhren nach Novaya der Röbnyam wollen wir sein, öffsar dorten und öffsar anderswo. Er hat umgenommen durch Reirruf und Telefon und hat umgeriefen Olga Mikhailovna. Sein Herz hat umgekommen, heuch zu klappen. Das Herz ist geworden, eine Sache für sich, wo sitzen ihn. Er hat sich innerlich gesiedelt, wo er sich nicht kontrollieren konnte. Nur sein Herz ist schon gewähnt ein anderes Wesen, und er auch darüber kein Schirmschlitter ist gehabt. Wo sind ihr das verfallen geworden, sagt Arjuska? Wir haben schon geschickt Stafetten über das Stuttgart zu hören. Hat sich der Herr von der zweiten Seite Olga Mikhailovnas angenehme Weiberschaft weichgekommen? Verkart geworden vom Frühlingszeit, sagt Meuchel. Ich habe herumgeblonscht über die Gassen wie ein Schückerer, Gesehen, wie das Eis geht über der Newe, hat Mirken gesucht in einem wohl jüngeren Ton und allein sich gewundert, über sein Dreisigkeit auszureden mit Olga Mikhailovna. Kommt gleich zuvor, der Junge Olga Mikhailovna hat gerufen dem alten Mirken in Unienitschken mit dem Namen der Junge. Er ist ihnen herausgefahren nach Novaya Drebnya und warten auf uns, nur ich habe mir, also es ist schon zu spät. Ich komme gleich zuvor, hat Mirken versichert. Er hat sich herumgewaschen, begossen sich mit Eau de Cologne und übergetun sich in frischer Wäsch, einen schwarzen Anzug. Und Zachari hat sich gefühlt ein bisschen ausgeheilt von seinem Krenz. Nur die ganze Zeit von seinem Übergetun sich hat er sich nicht gekonnt beim Freien von dem Gefühl, was er ihm verschafft, Bitterkeit und er weckt und nimmt ein Kass auf sich allein. Wie ja, er zum Teut verurteilte, weil er gerade sich zu zum letzten Mal sagt, wo er sich ausgebeten hat beim Tallinn. Was weiß, hat er sich allein gefragt, wer zwingt mich, dass ich soll anders sein soll, wie ich bin, wie Papetschka, wie Jönetschka, wie die ganze Welt. Was weiß, soll ich anders nehmen, das Leben, wie alle übrigen. Noch helfen hat er sich nicht gekonnt. Mit dort dem Gefühl hat er genommen die Droschke zu fuhren zu Olga Mikhailovna. Und mit dem Gefühl hat er sich aufgestellt für einen Blumenhandel, zu kaufen Blumen für Olga Mikhailovna. Und als ein, der eine, die geniht in diesen Sachen, hat er gekauft einen ganzen Bäumen Bess, wo er gemüßt, eine Reisriefen Aufmerksamkeit, schon mit seinem ungewöhnlichen Groß. Er rief auf der Droschke und verfuhren auf Kassanskoye zu dem Korridor, wo es führte er rauf zu der privaten Wohnung vom Advokat. Mit nicht kein kontrolliert Herz, wo es hat geschluckt in seinen Dägen und mit dem Gefühl von zum Tod Verurteilten in der letzten Müllzeit, wo es hat wie ein Grill in der Köln mit einem Stoff gehörten zu Mohnen in ihm, ist er rauf auf die Treppe, losend vor uns, dem Schweizer Truggen, dem größten Bäume Bess, in der reingekommene Stieb. Und das, was es ist, hat Olga Michalowna gefragt, gemacht hat er Schrockene, wenn sie oder sie in Mirkan ein Haus geputzt hat, mit einem Bleibblumen, Hautendick in der Hand, dem äußere gewöhnlich hohen Wohnbäß. Seit morgen, Olga Michalowna, heute ist gewöhnlich der erste Frühlingsstück und ich habe gefühlt, es bedarf nicht, einzubringen Blumen. Seit morgen, Olga Michalowna, von der Freiheit, hat Mirkan gesagt, dreist, No, er ist sehr bleich geworden. Mir, Blumen? Wie komm ich dazu? Jo, ich darf keine Eier, hat Mirkin übergegertet. No, soll sein, a dankach. A ganzen Bäume, wie hat er das gekonnt, a schleppen? Kommt du her zu mir, Zachari Gavrilovic, hat sie ihm eingeladen zu sich in ihr Winkel rein. Ich warte auf euch von fünf Versägerungen. Gewehen du eier ja, Papuschka, zügene Menninnechken, in der Wegefuhrung, in der Wege der Rövne. Wir haben gesollt nachkommen, um sich gewartet auf euch. Es wird schon sein, zu später rauszufuhrung. Wo sind ihr das verfallen geworden? Mittagott ihr schon gegessen? Seit morgen, Olga Michalowna, nicht gewusst, dass ihr wart auf mich. Ich bin Heinz Schicke gewesen von dem ersten Frühlingsstück. Er umgeschlägt sich über die Gassen. Gesehen, wie das Eis schwimmt, über der Nebe. Er hat so viele Menschen gewöhnt auf Trojitzky-Brick, er umgewogert sich auf Nevsky, betrachtet Spielwerk, was man verkauft auf Beisach. Ich weiß allein nicht, was er sich gewöhnt mit mir heim. Was war ein Jüngle? Ihr seht noch, Zachari. Sie hat gelöst von Firm von Frühling und übergelöst ein alt Weib, einer allein, warten auf euch. Ich bin doch du einer allein. Salomon Osipowitsch ist verfuhren auf der Versammlung von Seyhoven, heint bei London. Mischenka ist er weg zu seinem Freund Markowitsch, machen Lektis zusammen. Und du, warte ich auf euch, aber für den Namen Grigorjevitsch hat euch nicht reingeschmeckt. Alle hat er mich verlassen im ersten Frühlingstück. Seht, wie mich kann rechnen auf euch. Mir ging es umgekickt, wenn sie es gerät, dass ich oben der Munde werde. Es ist gewähnt wie der Schutnerlein, weil sie gewähnt, als sie er aufwegesetzt, als sie soll sein Speis für seine Gedanken, für seine Gefühle. Anders wie allemal ist sie heimt nicht gewähnt, an er umgehielten schwarzen Seidens, nur es gewähnt ungetun, in nativ ausgeschnittenen Rot-Seidenkleid, ein er Kleid gemacht für reiche Freude, ein er Kleid, wo selbst der Reusbringer die Starkheit, die Scharfkeit von einem Reifen, Sir Laden Freund Kerper fand die schlabbrig in ihre Runde Urums er beri ausgebetten Karg er beri voller Brust hat es entdeckt und dort die Hellkart von ihr heut was es geweyn durchgeweibt mit blauer Urdern in der Reis geschmeckt mit der Süßkeit von Muttermilch bezeugen mit der zne schämftige Geräusigkeit der Kerper weil hat er so lang geschlummert in der verborgenen von seine verlangen hat sich entdeckt vor ihm mit alle seine gelüsten und eingeknetene taube was liegt dort in den falden von ihr heut und der ihre bristen in ihr beuer in ihre weiße seitennecken in ihre starke hiften dorten unter dem seid dem mach schon was vom verschickert das letzte bissel babus sein das letzte bissel nichtigkeit von seiner huschem ist verschwunden Was kiegt er auf mir, so ein Fremd, Zachary Gavrilowitsch, hat sie gefragt, halb erschrocken und sich geräutelt wie ein kaltes Mädel, wie ihr Blut wollte aufgehen, was hinter der Glut von seiner Durst geblicken. Oh, gar nicht so, Zachary, geschmeichelt, taktig fremd. Ihr er trugt ein neues Kleid, wie ihr er bemerkt, von wenn uns schenkt ihr er das Aufmerksamkeit zu freuen, leider, Zachary. Wo ist das, Heint, mit euren? Ihr müsst mir wirklich mögen sein. Ich weiß nicht, Sie ist in dem Schildag der Frühling, wo Sie gekümmelt sind, so soll plötzlich. Ich bin heimt nicht allein, wie schickerlich. Sehr zufrieden, nach zu seiner Selchen. Ich hab nicht gewusst, dass ihr könnt sich so übernehmen mit dem Frühlingstück. Das ist ein Sinn von eurer Lebensfreiheit. Wirklich, Olga Michalowna, ich fühl sich heimt wie ein Jüngel. Und er hat übergehakt. nud dat zählt mir wos hat dir heut getan einen ganzen tag wos der zeil verschiedens nachrischkeiten geklärt frühlingsstimmung in der wade olga michalowna wollte meine erste erois gefuhr noch no weiter helfen oder nacht ist er gesanderschwul die nachte sind wunderlich a sa etter steht hängt in der luft er als welche winden jügend na er sa fremd lehrt wie ja schimmer von der weißen nacht wo da neint sich zu ins »Ich wollte schon umgekommen.« »Wohin wollen wir fuhren?« »Ich wollte da früher kommen.« »Sei wollen sich ja warte, bald zurückkehren.« »Nu, was ist mit euch heintufend?« »Ach so poetisch. Ich habe euch keinem nicht gesehen aus solchen.« »Ich weiß nicht. Ich weiß allein nicht«, hat Zachary gesagt, und sie gemachte Augen mit seinen Hand. »Eppes, was kocht sich dort in euch. Eppes ist dort in euch nicht klar. Was hat getroffen? Erzählt, Zachary.« hat sie gutmütterlich ihre Hand darauf gelegt auf seinen Achsel. Zachari hat er zugegeben, er hat reißelt, ist durchgegangen durch sein Innerlachs. Er hat gehabt ihre Hand, und ihr zuerst zu seinem Hals hat er eingekroben in ihr seine Lippen und seine Augen. Olga Mikhailovna hat bei Gossen gewohnt mit der Chvalerreutigkeit, wo sie hat er ausgeschlagen auf ihr Pune und auf der Haut von ihr Leib. Sie hat flink zugenommen von ihm seine Hand. Mit einem Emmelsgerät hat sie gesagt, wenn ich wollte euch nicht gekannt, wollte ich für euch mehr gehabt. Ihr seid etwas als ein Fremder. Du sind ein gewöhn Wärter, die so ihm nicht Mut gegeben haben. Olga Michalowna, ich habe euch lieb, euch allein, euch, euch habe ich lieb. Es ist mir ganz klar, was ihr wird klären wegen mir. Und also ist es schon verfallen. ich gey oy is noch heir ich doos noch heir noch gey er leib noch gey er in de schumme noch gey er ganzen hat rech munis auf mir nemmt mich zu, zu chat sehr nemmt mich zu in ganzen in ganzen zu euch tief zu euch ich kann mir ne schleben un heir ich verstarben ich will hat der gerät verfeiern verwasser und sich so gebogen und geneigt zu ihr mit sein meul olgen spitzen finger Mit seinem ganzen Körper bleiben die Zugeschmiede sitzen auf seinem Ort. Olga Michalowna ist aufgesprungen. In dem ersten Augenblick hat sie geholfen, um ihn zu verlassen und nach Hause zu gehen. Wie ihr Gewissen, ihr Freundstolz und ihre mutterliche Pflicht haben von ihr gefordert. Nur in dem selben Augenblick hat sich ungerufen einander gefühlt. Die Gewohnheit zu ihm, Und eine Getreuschaft zu den verjusenden Jüngeln, welche kein Mann ist genossen von Mutterliebe. Frauen sind kein Mann gleichgültig zu mutterlosen Kindern. Es ist ja so, wie ein Geheimnaturgesetz wird gewinnt gewirkt und sei eine, die andere zu vertreten. In dem Fall ist noch zu Hilfe gekommen das, wo Zachari ist, ihr zukünftige Reitern. was Sachare hat Verständigung gehabt eine Neigung zu ihr und er vertraut mehr wie nicht gern duß hat Olga Mikhailovna der Mund und ihre mütterliche Pflichten wo sie misshoben zu dem jungen mann welcher hat gefunden ein heim bei ihr dazu hat Sachares Zustand erregt Rachmonis des Rachmonis auf ihm hat ihr herz weh gemacht sie ist bereit gewesen alles zu tun für dem jungen mann als so wäre, wollte ihr eigenes Kind gewinnen. Sie hat sich gesehen in der Rolle von seiner Mutter, welche sie missvertretend durch den Zutrauen und Zuneigung, was der junge Mann hat ihr geschonken. Ihm verlassen ist, heißt im Stippen mit der eigenen Hand ein Upgründ. Sie muss sein stark. Sie muss vertreten ist die starke Mutterhand, was ihm hat gefehlt durch sein ganzes Leben. Sie ist geblieben stehen beim Käumen, ein ungelehntes Marmorbret von Käumen, hat sie vermacht mit ihr Hand, ihre Augen, ihr ganzer so aufgeweckter Körper, hat gezittert, und man hat gesehen, wie er bewegt sich unter die leichten Falden von ihr Seitenkleid. Aber nicht hat er so gedeutet, durch gegenseitige Schweigen. Was? Ihr seid mir schiege geworden, und sie wusste, wie er so hat sie gefragt, wie er so. Ich bin mir schicke geworden noch Ärger ich weiß an sich darfn schleiden Olga Michailowna hatte mit son gekickt mit diräugen von und ihre hand sie hat ihm ungekickt fremd forschend und verwundert als er gewein das kindersche gewein in seinen augen der kindersche hallestege verlangt in seine leiden das kindersche geschrei von seiner ausgestreckten hand zu ihr was hat sie ungebunden zu ihrem Ort und ihr rot ein ungegossenes herz mit rachmunis zu ihm ich weiß aus jeder augenblick was ich bleib du mit dir ist der sinn nur denn wie ihr hört mir entdeckte fremde unverständliche gefühl ich tut du merken ein augenblick nicht verbleib mit dir olga mich hallovna geit nicht verlass mich nicht ihr könnt mich nicht verlassen Er hat mit der Mühl abwegetreut sein Puhn und von ihr, warum seine Eugen sind ein ungegossen geworden mit Tränen. Ihr Herz hat ein er Träsel gegeben und ihre Hände umgezittert. Auch ihre Eugen sind ein Fug geworden. So hat sie er gemacht, er tritt, nehmt er zu ihm. Hat er hat darauf gelegt ihre Hände auf seinen Kopf, kickend er ihm in den Puhn rein. Zachary Gavrilowitsch, was ist, er? was ist mit euch er geschehen? Er erzählt mir. »Ich weiss nicht, Olga Michalowna, ich denke noch euch. In, oh nein, ich will euch sterben.« Hat er euch geholt mit seinem Puhnen von zwischen ihren Händen und gekickt ihr in die Augen rein mit seinem Kindesgebet. »Ich hoffe doch euch lieber, so wie eine Mutter. Ihr habt euch das gebeten bei mir. Ist euch das nicht genug?« Mirke hat geschwiegen, noch alles gekickt ihr in den Puhnen rein mit einem lechzenden Gebet. »Was ist er? Das erzählt mir.« Ich habe euch lieb, wie in Michigan, in öfter noch mehr. Und wie konnte ich mir solche Gedanken zur Frau, welche ihr halt für eine Mutter? Ihre letzten Werte haben sich er in den Ganzen vertäubt. Er hat mit seinem Puhn gegeben sich er ein Grubbein in ihr Hals, in seine Nuslecher und offen Mäuel sind gekommen zu schlucken Mutterwellen und Frauenwellen. Schaff seit 13, hemmschig seit 14. Ir hab nurvus gehert, noch eins von unsere redende gebücher, rekordiert in der jidische Volksbibliothek in Montreal und digitalisiert und baneit durch en jidischen Bichercenter in Amherst Massachusetts. Das drucklegt gehert zu der jidische Volksbibliothek in dem jidischen Bichercenter. Der Koordinator von em Projekt is Jordan Kutzik, die Museek hat geschaffen Hankus Netzky.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 for reddende gebeher am isaias scheffe ich scheine dank thanks for listening